Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Кетлін. З усіх кімнат у великому кам'янці Зимосічі покої Кетлін були найтепліші. Їй навіть вогонь доводилося запалювати нечасто. Замок збудували над природними гарячими джерелами, води з яких стриміли стінами й кімнатами, як кров людським тілом. Підземні води виганяли холод з кам'яних палат, живили скляні сади вологим теплом, не давали ґрунтові замерзнути. У десятку маленьких двориків день і ніч парували відкриті гарячі ставки. Навряд чи хто згадував про них влітку, а от взимку вони рятували все живе від смерті. Кетлін завжди мала лазню, де аж парувала гаряча вода, а стіни її покоїв були теплі на дотик. Тепло нагадувало їй про замок водоплин, про сонячні дні з Лізою та Едмуром. Але навіть ніколи терпіти не міг тепла. «Старки створені жити на холоді», – казав він їй. А вона сміялася і відповідала, що хай би тоді мурували собі замка в якомусь іншому місці. Тож, коли вони скінчили кохатися, Нед відкотився і вибрався з її ліжка, як тисячу разів до того. Він перетнув кімнату, відкинув важкі завіси і одне за одним відчинив високі вузькі вікна, пускаючи нічне повітря до опочивальні. Вітер вирував навколо нього, а він стояв голий і вдивлявся у темряву. Кетлін натягнула хутряну ковдру до підборіддя і мовчки спостерігала за чоловіком. Так він виглядав меншим і вразливішим, мов той юнак, за якого вона вийшла заміж у септі водоплину 15 довгих років тому. Її лоно трохи скинуло від його бурхливої пристрасті, та вона не зважала, бо відчувала у собі його сім'я і молилася про нове зачаття. Під народження Рікона пройшло вже три роки, а вона ж іще не стара і може подарувати чоловікові ще одного сина. «Я відмовлю йому», – мовив Нед, повернувшись до неї. Сумнів гуляв його очима і звучав у голосі. Кетлін сіла у ліжку. «Так не можна і не треба. Мій обов'язок тут на півночі. Я зовсім не прагну служити Робертовим правицею. Він цього не зрозуміє. Зараз він король, а королі не такі, як інші люди». «Якщо ти відмовишся йому служити, він доскіпається. Чому? А тоді рано чи пізно запідозрить, що ти зібрався змагатися з ним за владу. Хіба ти не бачиш, як це небезпечно?» Нед похитав головою, відмовляючись вірити. «Ні, Роберт ніколи не зашкодить мені або моєму домові. Ми ж росли ближче, ніж брати. Він любить мене. Якщо я йому відмовлю, він ревтиме, лаятиметься, погрожуватиме усіма карами» а через тиждень ми вже реготатимемо разом. Та я цього добродія знаю краще за всіх у світі. Добродія ти, може, колись і знав, відповіла вона. А короля не знаєш. Кетлін згадала мертву лютововчицю у снігу з уламком оленячого рогу в горлянці. Вона мала донести до чоловіка свою правду за всяку ціну. Гордість для королів усе, пане чоловіку. Роберт приїхав аж сюди, щоб побачити тебе і вшанувати великою честю. Не можна ж бурляти цю честь назад йому в обличчя. Честь? Нед гірко засміявся. У його очах це честь, відповіла вона, а у твоїх? І в моїх також, спалахнула вона гнівом. Чому він не здатний бачити такі речі? Король пропонує свого власного сина за чоловіка нашій доньці, як іще я маю це назвати. Санса може одного дня стати королевою, її сини правитимуть від стіни до гір Дорну. «Хіба то не честь?» «На богів, Кетлін, санці ж усього 11 років», – відповів Нет. «А Джофрі, Джофрі, він, вона закінчила за чоловіка. Кронпринц, спадкоємець залізного трону. А мій батько обіцяв мене твоєму братові Брандону, коли мені було 12». Почувши це, Нет гірко скривився. «Брандон, о так, Брандон, він би знав, що робити, він завжди знав». «Усе це мало бути його, ти сама, зимосіч, усе навколо. Він був природжений правиця короля і батько королеви. Та я ніколи не просив, щоб його чаша перейшла до мене. Може, й не просив, відповіла Кетлін, але Брандон мертвий. І чаша перейшла, і ти маєш з неї випити, бажаєш того чи ні?» Нед відвернувся від неї знову до вікна. Він стояв і дивився у темряву. Може, на місяць та зірки, а може, на вартових, що походжали стінами. Кетлін побачила його біль і пом'якшала. Едард Старко дружився з нею замість Брандона, як велів звичай. Але тінь покійного брата все ще лежала між ними, як і тінь ще однієї жінки без імені, матері його сина Байстрюка. Вона вже збиралася піти до нього, як раптом гучно постукали у двері. Нед розвернувся і спохмурнів. «Що там таке?» Через двері почувся голос Десмонда Ось пане, коло дверей майстер лювин просить негайно прийняти. Ти сказав йому про мій наказ не турбувати. Сказав ось, пане, та він каже, що дуже треба. Гаразд пусти. Нет перетнув кімнату і узяв із шафи важкого халата. Кетлін раптом зрозуміла, як холодно стало у опочивальні, сіла у ліжку і натягла хутряну ковдру до шиї. Може, слід було б закрити вікна, мовила вона. Нет кивнув, думаючи про щось інше, до дверей саме заходив майстер Лювин. Майстер був малий, сіренький чоловічок, його сірі очі швидко бігали і нічого не проминали. Сіросивими були й ті залишки його волосся, які пожаліли роки. Майстер носив рясу сірої вовни з білою хутряною облямівкою в кольорах старків. Її великі вільні рукави мали всередині таємні кишені, куди Лювин завжди щось ховав аби потім несподівано видобути. А видобовував він з рукавів стільки усього – книжки, листи, всілякі заморські дива, іграшки для дітей, що Кетлін інколи дивувалася, як він ще здатен підняти руки. Майстер почекав, доки двері за ним зачинилися, перш ніж сказати слово. «Пане мій», – мовив він до Неда, «прошу вибачити, що турбую під час спочинку, мені залишили листа». Неда це, здається, роздратувало. Як це вам залишили? Хто залишив? Прибув гінець чи що? Мені не повідомили. Гінця не було, мій пане. Поки я дрімав, на столі у моїй обсерваторії залишили різьблену дерев'яну скриньку. Мої слуги нікого не бачили, але її могли принести тільки люди з почту короля, бо інших гостей з півдня ми не мали. То ви кажете скриньку? – перепитала Кетлін. Всередині лежало нове прозірне скло для обсерваторії. Чудової роботи, вочевидь, з миру. Саме там роблять наперевершені пристрої для бачення. Нець похмурнів. Кетлін відчувала його нетерплячку. Події такого штибу йому були не до душі. «Кажете, скло», – мовив він. «А мені що до того?» «Я задав собі те саме питання», – відповів майстер Лювин. «Вочевидь, тут мало бути щось більше», – Кетлін затремтіла під важким хутром. «Прозірне скло допомагає краще бачити», – Воістину так. Майстер пробіг пальцями по знакові його братства. Важкому ланцюгові зланок різних металів, який він носив під рясою навколо шиї. Катлін знову відчула, як всередині ворухнувся страх. То що ж ми маємо краще побачити? От і я запитав себе про те саме. Майстер лювин витяг з рукава щільно згорнутий сувій. Справжнє послання знайшлося під другим дном скриньки, але воно не для моїх очей. Нет простяг руку. То давайте сюди. Лювин не ворухнувся. Даруйте мені, пане, але й не для ваших теж. На листі зазначено віддати його пані Кетлін у власні руки і нікому іншому. Чи можу я підійти? Кетлін кивнула, раптом втративши мову. Майстер поклав листа, запечатаного крапелькою блакитного воску, на столик біля ліжка і зібрався піти. Залиштеся, наказав нед похмурим голосом, а тоді глянув на Кетлін. «У чому справа, пані дружино, та ви те. «Я боюся», – визнала вона. Тоді простягнула тремтливу руку і взяла листа. Хутро впало, оголюючи її, але вона забула геть про усе. На блакитному воску виднілася печатка дому Арен з місяцем і соколом. «Це від Лізи». Кетлін подивилася на чоловіка. «Мало радості нам буде з цього листа», – мовила вона. «Я відчуваю біду, неде. Я її чую». Нець кривив губи і потемнів обличчям. «Відкривай!» Кетлін зламала печатку і пробігла очима по написаних словах. Спочатку вони здавалися безглуздими, а тоді прийшли спогади. «Ліза не хоче зайвого ризику. Колись ми ще дівчатками, ви найшли свою власну мову, зрозумілу лише нам двом. Ти можеш прочитати?» «Так», – відповіла Кетлін. «То скажи, що у листі?» «Мабуть, мені краще піти», – припустив майстер Лювин. «Ні», – застерегла Кетлін. «Нам може знадобитися ваша порада». Вона відкинула хутро і вибралася з ліжка. Нічне повітря холодило голу шкіру, наче могила, поки вона пробиралася кімнатою. Майстер лювин відвернув очі. Нед остовпів. «Що це ти робиш?» – запитав він. «Запалюю вогонь», – відповіла Кетлін. Вона знайшла халата і вдяглася, тоді схилилася над холодним попелом. «У присутності майстра – почав Нед. «Який приймав усіх моїх дітей?» – перебила Кетлін. «Нема коли облудно встидатися». Вона просунула листа між розпал і поклала згори більші дрова. Нет ступив кілька кроків, схопив її за руку і підняв на ноги, поставивши обличчям до обличчя. Ласкава пані, «Та кажіть уже, що там у тому листі?» Кетлін застигла у його руках. «Попередження», – мовила вона дуже тихо. «Аби ж нам тільки стало розуму його послухати». Його очі блукали її обличчям. «Продовжуй». Ліза пише, що Джона Арена вбили. Його пальці з силою вчепилися її руку. «Хто?» «Ланістери», – відповіла вона. «Королева». Нед відпустив її руку, залишивши на шкірі глибокі червоні сліди. «Боги святі!» – прошепотів він хрипко. «Твоя сестра божеволіє згоря. Вона сама не знає, що пише». «Знає», – відповіла Кетлін. Так, вона поривчаста, але цей лист дуже ретельно продумано і хитромудро збудовано. Вона розуміла, що як лист потрапить не в ті руки, то їй кінець. Щоб так ризикувати за мало одних підозр, Кетлін подивилася на чоловіка. Тепер у нас дійсно немає вибору. Ти повинен стати правицею Роберта, поїхати на південь і дізнатися правду. І зразу ж зрозуміла, що не дійшов геть інших висновків. «Я не знаю іншої правди, ніж та, яку маю тут». Південь – то гаспецьке гніздо, куди краще не потикатися. Лювин поправив майстерський ланцюг там, де він тер йому шию. Правиця короля має величезну владу, пане. Владу знайти правду про смерть князя Арена, вчинити королівський правосуд над його убивцями, владу захистити пані Арин та її сина, якщо найгірше виявиться правдою. розгублено роззернувся опочивальнею. Серце Кетлін прагнуло до нього, але вона знала – що зараз не повинна обіймати його. Спочатку треба було виграти суперечку. Заради дітей. Ти сказав, що любиш Роберта як рідного брата. А чи залишив би ти рідного брата самого у оточенні Ланістерів? Інші на вас обох, понуро пробурмотів Нед. Тоді повернувся і пішов до вікна. Ані вона, ані маестер не зронили ані слова. Вони мовчки чекали, поки Едард Старк прощався у тиші з домом, який любив. Коли нарешті він відвів погляд від вікна, то мовив втомленим і повним суму голосом. Колись мій батько поїхав на південь на виклик свого короля і не повернувся додому. У куточках недових очей ледь помітно блищали сльози. «То був інший час», – відповів майстер Льовин. «І інший король?» Так, глухо підтвердив Нед, тоді всівся у крісло біля вогню. «Кетлін, ти залишишся тут, у зимосічі». Його слова пронизали її холодом до самого серця. Ні, раптом вигукнула вона злякано. Невже він хоче покарати її? Невже вона більше не побачить його обличчя, не знатиме його обіймів? Ти залишишся. Карбоване слово «не» дане не залишало місця для суперечок. Ти маєш правити північу замість мене, поки я там відбуватиму у Роберта на побігеньках. На зимосічі завжди має сидіти Старк. Робові 14 років. Скоро він стане дорослим чоловіком. Він має вчитися правити, а мене поряд не буде. Хай сидить у твоїй раді і готується до своєї години. Хай боги збавлять нас від неї ще багато років. Про бурмотів маестер-лювин. Маестер-лювина, я довіряю вам як власні рідні. Радьте моїй дружині у всіх справах, малих і великих. Навчайте мого сина усього, що він має знати, бо зима насувається. Майстер Лювин поважно кивнув, тоді запала тиша, поки Кетлін не зібралася з силами і не спитала те, чого боялася найбільше. Що буде з іншими дітьми? Нед підвівся, забрав її обійми і глянув просто у вічі. Рікон ще дуже малий, мовив він м'яко. Хай лишається тут із тобою і робом. Решту дітей я повезу з собою. Я не зможу цього пережити, відповіла Кетлін тремтячи, Але мусиш. Санса вийде заміж за Джофрі, бо інакше не можна. Приводу сумніватися у нашій вірності престолові я їм не дам. Щодо Ар'ї, то їй час вчитися південних двірських звичаїв. За кілька років нам доведеться думати вже про її заміжжя. Санса засяє на півдні, як сонце. Подумала про себе Кетлін. Та й Ар'я, боги тому свідки, конче потребує кращого виховання. Поволі неохоче вона відпустила дочок у своєму серці від себе. «Але не Брана, тільки не Брана!» «Гаразд, – мовила вона, – але прошу тебе, Неде, заради нашої любові залиш Брана у зимосічі, йому ж тільки сім років». «Батько послали мене виховуватися у Соколиному гнізді, коли мені було вісім», – відказав Нед. «Пан Родрік каже, що принц Джофрі та Роб не злюбили один одного, це недобре, але Бран може стати містком між ними, він чудовий хлопчик, веселий і добрий, його легко полюбити». Хай рости разом з молодими принцами, хай стане їхнім другом, як я Робертовим. Від цього нашому домові буде безпечніше. Він мав рацію, і Кетлін це відчувала, та біль її легшим від того не ставав. Вона мусила втратити чотирьох коханих людей – Неда, обох дівчат, її любого синочка Брана. Тільки Роб та Малий Рікон залишалися, аби втішити її. У велетенській похмурі зимосічі вона відчувала самотність уже зараз. Тоді хоч тримай його якнайдалі від стін, удавано бадьоро мовила вона. Ти ж сам знаєш, як вран любить ними видиратися. Нед поцілунками висушив їй сльози на очах, перш ніж вони ринули щоками. Дякую, моя люба пані, прошепотів він, я знав, як тобі важко. Що робитимемо із Джоном Сніговієм, пане? запитав майстер лювин. Кетлін заціпеніла від цього імені, Нед відчув її гнів і віддалився. Без руки народжувалися в багатьох чоловіків. Кетлін виросла, добре усвідомлюючи це. Її не здивувало, коли на першому ж році шлюбу не народив дитину від якоїсь дівчини, випадково стрінутої на війні. Врешті-решт він мав чоловічі потреби, а вони жили той рік нарізно. Нед воював на півдні, вона залишалася у безпеці батькового замку Водоплин. Її думками радше володіло немовля на імення Роб, аніж чоловік, якого вона ледве спізнала. Зумів чоловік знайти собі якоїсь утіхи між боями, то й нехай. Якщо ж посія не проросте, то хай він чесно забезпечить потреби дитини, думала вона. Та нед перевершив сподівання. Що не кажи, а старки вирізнялися серед інших людей. Нет привіз свого байстрюка додому і перед усією північу назвав його сином. Коли війна нарешті скінчилася і Кетлін поїхала додому, вона знайшла там Джона з його мамкою годувальницею. То був тяжкий удар. Нет не бажав ні слова говорити про матір байстрюка. Але в замку таємниці не сховаєш. І скоро Кетлін почула від власних покоївок байки, які переповідали вояки її чоловіка. Шепотіли про пана Артура Дейна, вранішнього меча, найгрізнішого з семи лицарів королей гвардії Аереса. Начебто їхній молодий князь убив того у двобої. Далі розповідали, як Нед відвіз меча пана Артура, до його вродливої юної сестри у замок під назвою Зорепад на березі Літнього моря, до панни Ашари Дейн, ставної прекрасної, з чарівними волошковими очима. Два тижні Кетлін збирала усю свою мужність і нарешті однієї ночі у ліжку запитала чоловіка просто в обличчя, як усе було насправді. Єдиного разу за всі роки подружнього життя Нед справді налякав її, Ніколи не питай мене про Джона, мовив він холодним як лід голосом. Він моя рідна кров, більше тобі знати не треба. А тепер, пані дружино, я хочу знати, звідки ви почули те ім'я? Кетлін присягнулася коритися його волі і відповіла на питання. З того дня Ша під замовк, і у зимосічі більше не чули ім'я Ашареден. Хто б не була мати Джона, та нерть, мабуть, любив її понад усе. Бо Кетлін ніяк не вдавалося переконати його відіслати хлопця геть. Це було те єдине, що вона ніколи йому не пробачила. З часом вона покохала чоловіка усім серцем, та полюбити Джона так і не спромоглася. Вона пробачила недові десяток інших байстрюків де інде, але тільки не в неї на очах. А Джон завжди був на очах, і поки ріс, ставав дедалі більше схожим на Неда. Більше, ніж усі народжені нею законні сини. Від цього чомусь ставало ще прикріше. «Джон має поїхати звідси», – мовила вона. «Вони з Робом дуже близькі», – заперечив Нед. «Я сподівався...» «Я не дозволю його залишити», – відрізала Кетлін. «Він твій син, а не мій. Мені він не потрібен». Вона знала, що йому важко це чути, але не бажала обманювати. Залишивши хлопця у зимосічі, Нед не зробив би йому добра. У очах Неда стояла мука. «Ти ж знаєш, що я не можу повести його на південь. При дворі йому немає місця. Хлопець із байстрюцьким ім'ям, ти розумієш, що про нього казатимуть. Там від нього відвернуться усі». Кетлін спробувала закрити своє серце від німого благання у чоловікових очах. Кажуть, твій друг Роберт сам породив із десяток байстрюків. «Та нікого з них ніколи не бачили при дворі», – спалахнув Нед. «А вже ж не там, де царює Ланістериха». «Прокляття! Звідки така жорстокість? Кет! Він іще хлопчик! Він...» Його гнів раптом минувся. Він міг би сказати більше, та втрутився майстер лювин «Маємо ще один вихід зі скрути!» – мовив він спокійно і неголосно. «Кілька днів тому зі мною про Джона розмовляв ваш брат Бенджен. Схоже, хлопець прагне вдягти чорне. Обличчя Неда заціпеніло, як від удару. Він прохав дозволу вступити до нічної варти?» Кетлін не сказала нічого, щоб Нед сам обміркував почуте. Її голос зараз був зайвим. Та якби могла, то радо б розцілувала маестра. Той запропонував досконале рішення. Бенджен Старк сам служив як присяжний брат Варти. А Джон став би йому за сина, якого він ніколи не мав. З часом Джон сам складе присягу і пообіцяє не мати синів, які могли б змагатися з онуками Кетлін за владу над зимосіччю. Тим часом майстер Лювин мовив, «То велика честь служити на стіні, мій пане. Навіть байстрюк може досягти у нічній варті найвищих посад», – розмірковував нед. І все ж у голосі його чувся неспокій. «Джон ще такий молодий. Одна річ, якби він прохав про це дорослим чоловіком, але хлопцем чотирнадцяти років, то важка жертва», – погодився майстер Лювин. «Але й часи настали важкі, мій пане. Навряд чи на його шляху лежить більше страждань, аніж на вашому або вашої пані». Кетлін згадала про трьох дітей, яких мала втратити, і ледве змовчала. Нед знову відвернувся від них до вікна. Довге обличчя князя хмурніло від думок. Нарешті він зітхнув і перевів погляд на них. «Ваша правда», – мовив він до маестра Львина. «Гадаю, так буде на краще. Я побалакаю з Беном». «Коли ми повідомимо Джонові? – запитав маестер. – Заслужної нагоди. Маємо спершу підготуватися, бо виїхати, однак, не зможемо раніше, аніж за два тижні. Я б волів дати Джонові насолодитися кількома останніми днями. Скоро закінчиться літо, а з ним і його дитинство. Коли настане час, я скажу йому сам».